Іван Нечуй Левицький – кохання з притичинами. В Васильківщині, в одно чимале село, приїхала з Києва нова вчителька Настя Тихонівна Легоза, прислана в церковно-парафіальну народну школу, в котрі вчились вкупі і хлопці, і дівчата. Вона заїхала найнятим на вокзалі фаєтоном з Білої церкви в двір до священника отця Мойсея Турчанінова і дала йому свої документи. Батюшка вже давненько достав з пошти завідомлення начальства про неї. Щодня сподівався її в гості і був дуже радий її приїзду, бо незабаром треба було розпочинати роботу в школі і переднішого до сього приймати в школу нових школярів та школярок. В отця Мойсея саме пили чай, і він запросив її в столову кімнату і порекомендував своїй жінці. Матушка, ще молода й проворна, привіталась з нею щиро і з прихильністю, бо нова вчителька вчилась в тому самому другому єпархіальному духовному училищі, в котрому вчилась і вона. Матушка була рада приїзду нової гості. Як бувають раді на селі рідким гостям, посадовила її за столом поруч із собою, розпитувала її за вчителів, за начальницю, котра була завжди дуже ласкава і прихильна до неї, бо дуже її вподобала. Після чаю матушка поставила закуску, остачого до біду, і нагодувала її. Ще й подала яблука та груші свого чималого садка на десерт. Після чаю батюшка одвів її в школу. Школа стояла в тій самій великій садибі, де була його оселя з чималим садком та городом, і де за його током стояв дім псаломщика з усіма хазяйськими забудуваннями на його подвір'ї. Школа з огородом стояла в самому кутку рядом з домом псаломщика і виходила ворітьми на широкий вигон. Насті показали її кімнату котра була й пекарнею з пічю й комином. Піч була заслонена перкалевою завісою. Перкалевою – значить тонкою дешевою бавовняною тканиною. Кімната була невелика, але світла, з двома чималими вікнами, чистенько вимазана і очепурена. Сторож-свирит зараз позносив з тона пакунки і убогі стіні манатки, і кинув на порожнє ліжко. Вчителька порозв'язувала завиніння, очинила скриньку, прибрала ліжко і почепляла на обох вікнах білі перкалеві завіси. Завиніння – це пакунок, згорток. Кімнатка наче засяяла білим матовим світом, освічена вечірнім промінням сонця. Настя впоралась швиденько та проворненько і вийшла на ганок. Зиркнула бистро на всі боки й оглядала околицю. Хата за вигоном з двох боків серед старих високих груш та селянські городи за вигоном, густо обсаджені кучерявими вербами. Просто проти школи Настя Тихонівна вгляділа гарний домок псаломщика, котрий виступав ганком просто до школи. Його було видно, як на долоні, між повіткою з одного боку і клунею по другий бік. Псаломщик. Це служитель православної церкви, що допомагає священникові під час богослужіння. Дяк, причетник. Приїзд вчительки неначе розворушив псаломщикову оселю. Собаки загавкали на візника за ворітьми. Діти й псаломщик повибігали на ганок. Псаломщикова жінка Ксенія Климівна збігла з хідців додолу. Бо кортіло їй подивитися на нову вчительку та так швиденько збігла, що аж сполохала квочку з курчатами пізнюрами коло самого ґанку. Їй заманулось подивитись на нову вчительку так здорово, що вона була ладна побігти до самої школи. Псаломщик Лука Корнійович Євтушевський, молодий, повненький на виду, таки не втерпів і пішов до школи. Жінка нишком звеліла йому запросить нову вчительку на чай бо в їх саме закипів самовар. Вчителька угляділа його і зійшла з хідців Ганку до його ніби назустріч і порекомендувалась. Псаломщик сам передніше вчителював у школі і разом з тим вчив хор церковних співів, бо був регентом і колись замолоду він сам співав басом в хорі в Києві в Михайлівському монастирі і добре тямив цю справу. Псаломщик одімкнув двері в два класи школи, ніби дві чималі горниці, показав їй мізерний шкільний скарб, дав ключ от шафи, де стерчало кілька здорових церковних книжок та лежали на поличці деякі школьні книжки, і де не було ні однісінької книжечки для читання задля школярів. Псаломщик запросив вчительку до себе на чай, чому вона була дуже рада, бо там вона могла хоч би побалакати з людьми і познайомитись з сусідкою. Псаломщиця була проста людина, але не старосвіцька. Хоч вона була тільки письменна, вміла тільки читати і зовсім не вміла розмовляти по великоруській, але на вигляд вона була не наче людина новосвітська, убрана в чистеньку чорну сукню, мов справжня дама, ще до того була весела на вдачу, жвава та говорюча, й у розмові була розумна, і навіть гостра й ущиплива на словах. Вона, як було, розкаже про яку-небудь людину чи матушку чи молодицю-сусіду, то так влучно обмалює її, неначе наче ці приб'є. Довго вони сиділи розмовляли за чаєм, доки й на дворі смеркло. Лука Корнійович грав на скрипці і заграв кілька українських пісень та козачків до танців. Його жінка Ксенія Климівна була весела і говорюча. Молода вчителька приємно проводила вечір і вже лягома попрощалась. Лягома, коли пора стало лягати спати. Псаломщик дав вчительці підсвічник з свічкою та сірники, провів її до самої школи, обороняючи ломакою від двох собак. В сінях черкнув сірничком об коробочку, засвітив світло, налапав клямку в дверях і очинив перед настею двері. Він трохи посидів, побалакав, пожалкував. Що сторож десь загаявся і досі не прийшов до школи, і зараз пішов додому. Вчителька розв'язала своє завиніння, повитягала деяке убрання й почепила на кілках на шибениці коло порога, потім сіла коло стола і задумалась. В школі і навкруги школи на вигоні було так тихо, неначе в селі не животіло ані духа, навіть нігде й собаки не гавкали, в покоях навіть миші не шелестіли. На молоду дівчину найшов смуток та задума. Вона була городянка, навіть була не з духовного стану. Її батько був кравець родом з села, а мати була швачка і навіть брала шити дамські сукні і цим дещо заробляла. Вона була католичка, але не полька, а українка, бо й по-польськи не вміла говорити. Саме проти житла Легези було єпархіальне духовне училище для дочок духовенства. Легеза віддав Настю в те училище, бо мав доволі засобу, щоб платити за право вчиння, та й малій дівчині було недалеко бігати в училище навчиння. Настя дуже добре скінчила науки і просила місця вчительки в якому міському Панянському вчилищі. Але настоятелів на такі місця була така сила, що вона не добула собі місця в Києві і мусила їхати на село за вчительку в сільській школі, бо її батько був сім'янистий і мав не дуже-то великий заробіток, ледве настачаючи грошей на харч для сім'ї. Сім'янистий – це такий який має велику сім'ю. Настя з малку звикла до міського шумливого життя, і вона вперше на віку опинилась на селі у порожньому житлі, та ще й уночі. Тиша мертва, якась важка, не густий туман, обгорнула її з усіх усюдів, не наче оповела її саму душу чимсь мертвим і темним, мов тишею в льоху або в погребі. Настя довго сиділа і зітхнула, в неї неначе перед очима майнуло батькове житло з віконцями надвір, освітлений світлом з вікон. Вона згадала своїх менших братів та сестер, котрі ввечері ворушились по кімнатах після вечері. Неначе почула їх сміх та щебетання, та й важко зітхнула, і сльози покотились з її очей. Її почутливе серце неначе одразу щось здавило й стисло, ніби ж менею Почутливе це зворушливе, таке, яке викликає зворушення, глибокі почуття хвилювання, розчуленості. Несподівано рипнули сінешні двері. Настя аж жахнулась і здригнулась уся, мов перелякана. Вона підвела стільця і гукнула на всю кімнату. Хто то такий? Але зопалу і спонтання вхопила за щіку і защепнула. Це я. «Сторож, це я прийшов до школи ночувати. Може, вам чого треба?» – обізвався в сінях сторож. Настя отшипнула за і чинила в темні сіни двері. В темряві з'явилась постать високого, кандибистого, вже пристаркуватого сторожа Свирида. «В мене нема ні крапельки води в кімнаті. Може б ти приніс мені на ніч хоч кухоль води?» – сказала Настя. Добре. Ось у мене є кухоль. Я побіжу до псаломщика і зараз наберу води з діжки та й принесу вам, сказав свирит і зник за дверима. Насті стало якось веселіше на душі, як з'явився живий чоловік у сінях. Стало не так сумно на душі й страшно у порожньому темному житлі, сливе серед порожнього вигону. Сливе – те саме, що майже. Незабаром свирит неповертайливий, мов вілк, Вернувся, поставив куклик з водою на столі і поклав два шматочки хліба і шматочки шкуринки і спідушки. Спідушка – те саме, що спітка, Це нижня скоринка хліба. Шкуринка – те саме, що скорина. Твердий зовнішній шар хліба, пирога. А це на що? Я повечеряла в гостях, сказала Настя. А щоб обороняться вночі від собак? як часом вийдете на двір. Бо тут у дворі дві люті собаки. Борони, Боже, ще й покусають. Як же я оборонюсь оді хлібом? Може, в тебе є ломака? Та ви киньте їм шматочки, то вони й не кидатимуться на вас. Мов ті вовки, на вівцю!» Осміхнувшись, сказав свирит. «Тут вони вже раз як обстали одну вчительку, то пошматували спереду сливе усю спідницю» так люто смикали її зубами. А завтра по-видному киньте їм по шматочку, то вони оговтаються з вами та вже й не зачіпатимуть. Теперечки я сплю в меншому класі насупроти ваших дверей, ото де стоїть у кутку півкуля. Але цієї ночі я ляжу в сінях під драбиною, щоб ви не боялись спати самі. Розстелю куль соломи та й спатиму. В нас були вже і вчителі. І молоді пани вчительки, і старі, то я вже гаразд знаю їх норови, сказав свирит і пішов навпомацки в клас. А потім по лапки постелив свою аскетичну постіль і незабаром засопів та захропів на всі сіни і на все забудування. Настя ще довгенько сиділа і думала, але свирит так хропів, так смакав губами, так свистів носом, що не можна було й думати. Бо ті музики стали притиченою для її думок. Вона загасила світло, закуталась з головою в укривало і одразу заснула міцним важким сном, трохи здорожувшись та натомившись від порання й прибирання в своїй убогій кімнатці. Їй вже снились люті собаки та якісь чудернацькі, неначе апокаліпсичні звірі котрі обставили її з усіх боків, та все дивились на неї лютими, блискучими, здоровецькими очима. Вранці, як вона тільки що милася і зачесалась перед маленьким дзеркальцем, псаломщикова наймичка прибігла в кімнату і сказала, що псаломщик запрошує її на чай. Вона накинула на себе кращеньке убрання, вийшла на ганок і попростувала до псаломщикового дому. Але вона вгляділа, що між колунею і повіткою стоїть якась звірюка схожа на апокаліпсичну, і рушила з місця їй назустріч. То була йоркширська свиня, така завбільшки, як ведмедь, страшною мордою, кирпата, з рилом дуже задертим вгору та страшними очима. Свиня була зовсім схожа на гієну і йшла просто до Насті, неначе мала на думці кинутись на неї, мов псаломщикова собака. На Настю найшов острах, щоб ця свиня не кинулась на неї. Вона вернулась назад і гукнула на свирида. Свирид зареготався і пішов до Насті. «Проведи мене, Свириде, от цього звіря, бо ця свиня ще й покусає мене, як собака!» казала Настя на ході, втікаючи до свирида. «Та не бійтесь, ця аглицька свиня така страшна!» що як йде по вулиці, то малі діти втікають. Але вона не кусається, а йде до вас, мабуть, через те, що голодна. Певно думала, що ви несете для неї помиї або що. Вона, Льоха, перестала пороситься, то це дядина готує її на сало, бо ці свині на сало дуже добрі і вгодовуються швидко. Настя витягла з кишені шматочок хліба і тикнула свині в рило. Свиня задерла вгору кирпату морду, роззявила страшну пащеку так, що широкі нізрі зачорніли, не друга пара чорних очей. Свирит довів Настю до ганку. На ганку стояв саломщик і осміхався. А що, перелякала вас таки добре ота кирпата морда? Я такого ведмедя ще й не бачила нігде, і мене трохи таки взяв острах, бо вона кинулась до мене назустріч. Сказала Настя, вітаючись з хазяїном та з хазяйкою. «Це в нас у Білій церкві графи давно розвели ці свині на весь Васильківський повіт. І навіть ця порода пішла по межуючих з Васильківщиною повітах», – обізвалась псаломщиця. Настя увійшла в горницю і неначе ожила, опинившись серед людей та невеличких дітей. Але не встигли вони напитись чаю, як матушка прислала наймичку і запросила Настю до себе на чай. «Потривайте, я причепурюсь та проведу вас через двір, бо й там у дворі є дві гієни, ще гірші й лютіші од наших», – сказав псаломщик. «Ми, як бачите, живемо окроме від людей, ніби на Ачибі, не наче в опрічному от села кварталі, а не серед села» то нам треба держати для безпечності багато лютих гієн. Настя увійшла в столову, де матушка вже наготувала все для чаю і сніданку. Вона знову пинилася серед людей, серед чималої сім'ї. Їй стало веселіше. За чаєм батюшка попросив її, чи не згодиться вона вчити двох старших дітей, а за це він даватиме обід і посилатиме їй паляниці до чаю, бо на селі нігде не можна достати паляниць тому, хто не пече їх у себе вдома. Настя згодилась з охотою. Матушка, ще молода й жвава, просила вибачити її заздалегідь, як часом обіду їх буде неміський, і страва буде не дуже смачна. Бо яловичини можна купити у Білій церкві тільки в ряди годи. Настя подякувалася за те, що матиме принаймні хоч обід, а за вечерю вона вже дбатиме сама й обійдеться закусками то сим, то тим, чого можна достати і на селі по хатах у багатших і заможніших хазяюк та євреїв і селян, котрі позаводили вже крамниці або в крамниці, котру завело недавно споживацьке товариство. «В нас тепер тридійні корови!» Маємо доволі молока й сиру. Вранці присилайте Свирида за молоком та за сметанкою до чаю, сказала матушка. А мої хлопці ходитимуть до вас, до вашого житла, щоб вам не турбуватися ходінням та лазінням через два перелази в нашу оселю, сказав отець Мойсей до вчительки. Ото й добре, бо я собак боюся. Ще часом покусають мене. У нас у місті нема таких лютих та страшних собак як туточки в вас, істинно вовки, так і кидається тобі під ноги, аж хапає за сукню. Та й там у псаломщика така люта й страшна свиня, що я її боюся, так і кидається до мене, мов та скажена собака. Та то псаломщикові діти зучили її йти до рук, бо дають їй з рук то скибки, або шкуринки хліба, або лушпиня, або вигризані скибки кавуна та дині, а вона й розласувалась. Цей звір зовсім безпечний, хоч і страшний навзір, мов чорт. Сміялась матушка, проводячи Настю на ганок, а отець Мойсей провів їх от собак за двір і пішов з нею до школи, щоб подивитися на її кімнату. оглядіть класи, бо вже настав час приймати школярів у школу. «В тутешній школі, як я бачу, нема ні якісенької бібліотеки», – сказала Настя, ходячи по горницях слідком за батюшкою. «Не матиму книжок для читання взимку, пропаду з нудьги. Не журіться!» В мене є нива за кілька год, і є й додатки до ниви з усяких авторів. Пришліть коли-небудь, або хоч і зараз, свирида, то я наготую для вас і ниву, і книжок усяких авторів, сказав отець Мойсей на прощанні. Розташувавшись в кімнаті й поприбиравши, Настя взяла в кутку в сінях ломаку на собак і пішла на прогуляння до церкви й до ставка, де була товариська крамниця і питель. Питель – це млин на якому змилюють біле борошно особливим помолом. Місцина була дуже гарна. На греблі по обидва боки були гіллясті верби. По здоровим ставком береговині були скрізь зелені береги та городи, а за городами було видно білі гарненькі хатки. Колопетля вештались мірошники та сновигали прохожі люди. Ворушились вози по шляху. Скрізь по шляху й коло петля було рущення й ворушення людей та хур. Після тісного двора в Києві, обставленого височезними домами, вона почувала себе ніби на вольній волі, неначе гуляла по якомусь парку або по місцині сливе суспіль зарослій садками та осокорами й вербами. Як тут гарно! Як мені легко дихать, неначе не я, а самі груди дишуть так легко і глибоко. Свіже повітря вникає само в мої груди, думала Настя, милуючись околицями ставка. Це я неначе потрапила на якусь дачу, за котру моя мама все марила в розмовах про дачу в Мотовилівці або в Боярці. Якби тільки не люті собаки, та не такі страшні свині, як туточки на селі, мені б тут було б зовсім добре. Тільки шкода, що тут мені нема де знайти товаришок, як було в Києві. Не буде з ким побалакать та поміняться думками. Матушка з вчених, а моя сусідка псаломщиця надто вже проста, зателепувата. Мабуть, нігде не вчилась, бо й по-руській зовсім не вміє говорити. Та з нею мені нема за що й розмовлять. Але молода дівчина швидко дізналась, що й для гостювання та розмови небагатько було часу. Незабаром почали приймати хлопців у школу. Наводили їх щодня дуже багатько, так що Настя і батюшка мусили сидіти в школі сливе до пізніх обідів, а потім пішло вчиння, пішла робота. Як покорочали дні взимку, Настя мусила вчити хлопців од раннього ранку й до пізнього вечора, відпускаючи хлопців на обід тільки на одну годину о півдні. Спочатку вона по міському звичаю вчила школярів, говорячи великоруською мовою та ще й вченою. Та вже псаломщик наумив її, щоб вона вчила хлопців писати та читати такою мовою, якою вони говорять, щоб доладуй швидше вивчити їх, бо без цього була б велика загайка у вчинні в школі, куди школярі здебільшого ходять вчитись тільки один рік і тільки задля того, щоб навчитися читати, писати та щоб вміть писати цифри. Почалась зима. Школа і вчительщина кімната були такі холодні, що їх не можна було навіть натопить. Вчителька мусила сидіти у класі в теплій одежі та в колошах. Обидва класи були повнісіньки, неначе напхані хлопцями й дівчатками. Повітря було таке важке, так тхнуло свитами та дьохтем, що Настя мусила частенько чинять двері в сіни, щоб класи трохи висмерділись, бо було важко й дихати. Школярі були розділені на дві купи чи на два класи. Вчителька була повинна неначе роздирати себе надвоє. Вже смерком розпустивши своїх вчеників, вона приходила в свою кімнату така втомлена, аж телінна, бо була утла і трохи слабовита. Вона зараз лягала на ліжко і відпочивала, поки Свирид подавав на стіл самовар. А напившись чаю та трохи спочивши, вона йшла до батюшки вчити двох синків. І вже після цієї роботи відпочивала, неначе в гостях. З приємністю проводила час з матушкою в згадках та розмовах за єпархіальне училище, в котрому ще недавно вчилась і сама матушка. Минула зима, що була страшенно важка для Насті, бо вона на лихо собі була трохи слабка на груди. Вчення в сільській школі, звичайно, тяглося тільки до Великодня, а після Великодня хлопці йшли пасти худобу і тільки ходили до школи ті, котрі думали держати екзамен у Білій церкві на вільготу в військовій службі. Вільгота – це певна свобода в дотримуванні законів правил цопов'язань. Великдень того року був пізній. Весна розцвілася в усій своїй красі. Защебетали в вербах та садках соловейки, неначе щебетала кожна гілка на вербах. Така сила соловейків була в садках та вербах та в кущах верболозу понад ставком та течією в вершині ставка. Закували зозулі, брось густо обсипала садки та верби, неначе зеленим мохом. Все позеленіло, все стало зелене та густе, мов чиясь рука закидала садки та верби зеленими рунами. Цвіли вишні не наче облиті білим пахучим пухом. Настя любила гуляти по садках, понад ставком, в сукупних городах, де далеко вилася стежка, протоптана понад водою, попід осокорами, сливи до самого кінця села, де течія вливалась у здоровий став. Раз якось в неділю Настя пішла на прогуляння тією стежкою, щоб нагулятись на волі по садках та луках. Стежка вилась, мов гадюка, то через густі вишники, то через старі садки та невеличкі купи вільхи й осокорів, котрі були розкидані у береговині та в лучані місцині, мов невеличкі гаї. Вона милувала садочками, часом входила в густі, мов хмари, вишники, суспіль закутані в білий цвіт, наче в білий серпанок. Вишник – це садок з вишневих дерев або молода вишнева порість. В неї на душі стало легко, і веселість обняла її душу так, що вона стиха заспівала пісні. На серце злинула поезія серед краси природи, в душі заворушились веселі мрії. Вона чогось загадала за деяких знайомих у Києві паничів, і це уявлення майнуло перед нею в живих образах. Вона вийшла з гущавини вишника, і проти неї йшов на луці один чоловік на ім'я Матвій. На прізвище – Гринь. Матвій був красунь на все село. Поставний, високий, довгобразий, з чорними бровами та з ясними карими очима. Він скинув чорний капелюш і привітався до неї. Синок його ходив учитись до школи. Настя спинилась і почала розмовляти з ним за його хлопчика. Матвій був убраний у праздникове убрання, в новий в новий ясно-синій сливе блакитний суконний жупан. Він завжди вбирався в сині, зимні і літні жупани. Мабуть, знав, що йому дуже пристає до лиця ясно-синій колір. Жупан – це верхній чоловічий суконний одяг. Сукно – це щільна тканина з вовняного або напіввовняного прядива, на лицьовій поверхні якої утворюється повстяноподібний застил, що закриває переплетення ниток. Настя пам'ятала цього красуня Гриня, як він приводив свого хлопця в школу, але він був тоді в свиті, з бруснатими, давно не голеними щоками. Брунатний це корічневий, темно жовтий. Тепер він стояв перед нею рум'яний, чисто обголений, ще не загорілий, з великими чорними вусами і зиркав на неї ясними, блискучими карими очима. В чорному невисокому капелюсі він зовсім скидався на красуня пана під сорок або трохи за сорок год. Він побалакав, поклонився і пішов далі. Настя попростувала далі ніби гнучкою стежкою, а цей красунь все не наче дивився на неї ясними очима та стихаворушив довгими вусами. Вона почувала, що її серце, приголомшене важкою працею, неначе наче одразу прокинулось і зацвіло так пишно, як цвіли вишні та дикі груші по садках. Молоде серце забажало кохання, любові раптово несподівано. Приємні мрії якимсь роєм заворушились, і вона задумалась, згадуючи тих знайомих у Києві, котрі трошки були нависли на очі, і вона в час важкої роботи навіть забула за їх, так що вони слизли навіть з її пам'яті. Вона зітхнула і повернула назад додому, бо час був пізній. Час було йти на обід. Чого це я задумалась? Чого це я ніби засмуткувала? Думала вона, зачесавши голову і прямуючи через огородна тік на обід до батюшки. Була весела, аж співала в вишнях, а це одразу впало на серце, ніби туга за чимсь, за кимсь. Може це я впилась свіжим повітрям в бережині в садках? Але за обідом пішла така розмова, що усей той смуток розвіявся, як туман на повітрі, а гарну постать красуня Гриня неначе поглинула земля. Але як Настя вернулася додому і зосталася сама в кімнаті, серце не мовчало, чогось бажало, до чогось слинуло, мов ластівка до води. Настя забажала когось любити. Перед нею знов заманячили вишні. Поникли карі, блискучі, гриневі очі. Серце забажало кохання. Але на селі нікого було й полюбити. Вона бачила тільки селян. Часом бачила на коні старого кавалера Посесора та двох його економів – негарних, кирпатих. Посесор – це орендар державного маєтку. Взагалі той, хто орендує землю маєток – орендар. Зустрічалась у псаломщика з волосними писарцями – надто простими паничами-селянами, нечепурно убраними і невченими. Незабаром вона й сама не щулась, як примітила, що псаломщик найкращий між ними і найприємніший для неї чоловік. Та ще його карі гарненькі очі були схожі на блискучі карі очі красуня Гриня, котрі вперше на селі розбуркали в неї серце серед цвіту вишневих садків та зелених берегів кам'янки, наначе оповитих зеленими луками. Вербами та осокорами. На другий день була на дворі година. Було ясно, тепло. День був так само сонячний, навкруги вигону, аж лящали соловейки в садках та вербах, ляскучим щебетанням. Зозулі знов кували десь за ставком, неначе згукувались з соловейками, десь заблудившись у вербах, уся околиця ніби співала, аж лящала, навівала поезію, уся природа. Пишна й зелена, дратувала мрії у молодої дівчини. Уся ця краса весни манила її в ті садки та луги та зелені луки. Вона не всиділа в тихому покоївку, вхопила зонтик, накинула капелюш і знов пішла на прогуляння через греблю в сукупні городи, де вчора, неначе з листу та цвіту, виникла її мрія, втілена в красу нягриня, простого селянина. Ніби від якоїсь помилки природи. Вона знов пішла стежкою, сховалась у білій гущавині вишень та черешень. Все чогось і ждала, ніби когось сподівалась, когось шукала. Але день був робочий. По стежці ніхто не зустрічався з нею. Тільки часом молодиці та дівчата переходили їй стежку, йдучи в берег з відрами по воду. А навкруги неї все зеленіло. На диких грушах вже розпускались пуп'янки, неначе біліли лапки, вода в Кам'янці та ставку лисніла, на воді сновигали гуси та качки, голосно гегали, кахкали, ніби на радощах аж кричали от щастя, а соловейки безперестанку лящали, неначе дружки на весіллі. Лисніти це яскраво відсвічувати, сяяти, блищати. Настя одійшла од стежки. К берегу сіла на зеленому горбу над річкою, скинула і кинула на траву. Дивилась на заріччя, на городи та на білі хатки, на спадистому заріччі, де манячили в дворах люди та воли. Вона задумалась, але трохи згодом вона зирнула на зелену ніби гальовину понад берегом. З садка вийшов якийсь пан, а поруч з ними йшов чоловік з чималим завинінням у руках. Певно, пан писар іде з кимсь. «Та й не гарний же та недоладний отой писар, що, може, і сяде отут попліч зо мною та заведе якісь деревені, не дасть мені гаразд намилуватися виглядом Назаріччя», подумала Настя, придивляючись до людей, котрі помаленьку наближались до неї длявою, лінивою ходою, розмовляючи на ході та махаючи руками. «Отже ж це Лука Корнієвич в капелюсі. Де ж це він узявся?» «Це ви?» Гукнув здалекий псаломщик. Якби це було смерком, то я подумав би, що русалка вийшла з води та сіла на бережку на спочинок. Та це ж я, давня ваша знайома русалка школи, а не з річки, обізвалася Настя і не самохід задивилась на луку Корнієвича. Він з погляду чогось пригадав їй очі красуня Гриня. От ви вже ніби й на дачі, правда? Гарна в нас дача. Краще й трудно пошукати, сказав Лука Корніович і усміхнувся червоними, ніби малиновими устами, аж довгі руді вуса заворушились. Що то в вас, Петре, завинуте в хустку? Я бачу, неначе чорне покривало то висунулось з хустки, спитала Настя в церковного сторожа. Та це ми вертаємося з похорону на простовець кладовища через огороди, обізвався Петро. А де ж отець Мойсей Спитала Настя. Батюшку взяв коло кладовища посесор, Що катав бідкою з поля про складовище. Бідка – це біда. А ми оце, піхотари, додому навпростеть, Отказав Лука Корнійович. Який недобрий знак для мене Серед такої веселої місцини На тобі несподівано чорний покрівець, що й запахло ладаном та похороном. Це поганий знак задля мене. Якось смутком промовила Настя. «От тобі на! На дворі не наче весілля, а ви завели не наче за упокой!» – обізвався Лука Корнівич. «Я не наче перечуваю щось недобре задля мене. Це поганий знак, то якась русалка, а то чорне покривало, ще й запахло ладаном там, де пахне травою та вишневим цвітом», – стиха промовила Настя. «Та то ви втомились на роботі за зиму, та ще й уперше на віку. Ви ще не оговтались гаразд, та не звикли до такої праці. І вона то, мабуть, наводи на вас отакі сумні думи», – сказав Лука Корнієвич. «От я сьогодні надвечір прийду до вас з крипкою та вивчимо один гарний романс, що я достав оце в білоцерківського вчителя. Отоді ваш смуток утече аж до Києва. Добре, заходьте то й мені буде веселіше сидіти в порожній школі, – отказала Настя і встала. Ходімо купі додому, бо вже за того й обід буде. Вона пішла в купі з ними через греблю додому. Перед вечором Лука Корнієвич узяв скрипку й ноти і поплентався до школи. Він частенько ходив до неї з скрипкою і співав з нею українські пісні та усякові гарні романси, бо дуже любив співи, як півчий і регент. Настя співала дискантом пріму, а псаломщик грав на скрипці секунду і заразом вторував басом. Виходили співи, наче в тріо, і це дуже гарно в їх виходило, так що часом приходила слухати і псаломщиця, і навіть заходила на часок і матушка з дітьми. Але Настя таки трохи сподобалась Луці Корнійовичу. Вона була краща от його жінки, і доладніша, і просвіченіша. В своїй білій кімнаті, в білому світі, що лився через білі перкалеві завіси, вона справді здавалась гарненька, і своєю тонкою делікатною постаттю, і своїми гарними чималими темними очима. В рівні з нею висока й поставна псаломщиця здавалась дебелою, зателепуватою і простою селянкою, хоч була теж гарненька, кругловида і караока. Цю граціозність та доладність лиця молодої Насті й уподобав Лука Корнійович, і, може, через це й вчащав до неї на співи. Куди це ти лаштуєш свої причандали? спитала в його жінка на ході. Піду та трохи пограю та поспіваю в школі. Щось ти дуже вчащаєш до вчительки. Гляди лишень, щоб вона тебе не прилюбила та не причарувала, сказала жінка, неначе навздогінці йому. Надвечір Лука Корнієвич узяв скрипкою і лучок та ноти і пішов тихою ходою до школи. Настя сподівалась його одвідин, переглядала й очевидячки, вчила на пам'ять слова нового романсу. Псаломщик увійшов, чепурненько, зачесаний, аж ніби прилизаний, ще й довгі кудлаті вуси позакручував трошки вгору. Настя налила йому стакан чаю і посунула до його тарілку з кипками паляниці. Він витяг з кишені хусточку – і обтер чоло. Яка у вас товста й проста хусточка? У нас в Києві таких не вживають. От я для вас зробила дарунок, бо давно запримітила, що ваша репетя, ваша лапіга не навіть вишити до ладу заполочу букви, щоб позначить хусточки. Заполоч – це кольорові бавовняні нитки для вишивання. Сказала вона і виняла з шухляди в стіні тонку хусточку, де над початковими кучеряво вишитими буквами імення і прізвища Луки Корнієвича була гарно вигаптувана корона з визубнями серед кучерявих взорців. Вона подала йому цей презент. Псаломщик довго роздивлявся на гарний взорець і подякував, але за репетю та за лапігу нічого не сказав, неначе він того і не дочув. Це вас в вивчили так гарно вишивати усякі взорці? Моя Ксенія з простих людей і не повишивала б так гарно. А тож, в нас є вчителька шиття і вишивання. Вона навчила нас і вишивати, і панчохи плести, і біль кроїти. Навіть показувала, як кроїть сукні та блузки. Оце добра річ, а моя Ксеня не здатна до таких робот, хоч і обшиває сім'ю сама. Не наймає швачки, як наша матушка. «Ат!» – отказала Настя, ще й рукою махнула. «Вони обидві якісь чупойди!» «Чупойда – це не чепура, та ще й сільські. І те, що вміли, то й те позабували на селі». Промовила гордовито Настя і трохи неделікатно, бо від свого папаші Кравця і його чилядників сільських хлопців вона таки часто чула такі слівця і не вважала на їх як на незвичайність до людей. «Що чопойде, то це правда», – додав Лука Корнійович і усміхнувся до неї своїми малиновими устами, ще й вуса покрутив і розтяг їх на рум'яні цупкі щоки. Лука Корнійович був тихий та рівний на вдачу. Ніколи не кричав навіть у гніві і роздратованості, ні на жінку, ні на дітей. Як чоловік добрий і здержливий на вдачу, часом аж наївний. Ця ласкавість та добрість дуже сподобалась Насті. Вона ласкаво дивилась на його карі очі, котрі так підходили до її мрійного ідеалу краси, як і блискучі очі красуня Гриня. Вона почувала, що з ним їй приємно й посидіти і побалакать, а ще приємніше наспіватися донесхочу. Да схочу. Довго вони співали та вчили новий романс, доки на дворі смеркло, доки стало поночі в покої. Настя засвітила світло. Вже пізньою добою псаломщик вернувся додому, сховавши вишивану хусточку в кишеню нового сюртука. Жінка зустріла його неласкавими словами. Чого це ти так забарився там своєї співачки? За того вечеря буде готова, а ти з нею, здається, не наспіваєшся. Ладень співати з нею, хоч би й до півночі. Так то ми вчили новий романс. Та такий же тобі гарний, що й не наспіваємось до схочу. Це тебе, мабуть, бере зависність до мене. Уж підемо завтра, та послухаєш. Потрібні мені твої романси, як торішній сніг. Наспівали мені діти в уха до не схочу. Якось ніби огризалась Ксеня, неначе з досадою. Лука Корнієвич вже й забув за гарний панянський презент і не похвалився жінці. На другий день він знову перед вечором зняв скрипку з кілочка і напрямився йти до школи. «Це ти знов до школи?» – спитала жінка. «Та хочу добре завчити романс та дві українські пісні, поки не ходять до школи старші торічні школярі, бо тоді буде ніколи грати та співати», – отказав він, позираючи з коса на жінчині насуплені брови. Вернувшись пізненько додому саме на вечерю, він аж тепер згадав про презент і похвалився ним жінці. Але за сільських репет та хвойт він не сказав. Жінка не самохід роздивлялась на гарні кучеряві повишивані взорці, але намилувавшись ними, якось ніби з досадою, тикнула Луці Корнійовичеві хусточку в руки. «Лучше було, якби ти не ходив на ті співи. Гляди лиш, по селі піде поголоска». Піде поговір. От тобі на, ще що вигадай. Яка там поголоска, який поговір? Що ти верзеш? Верзи вже ти, але оглядайся на всі боки, сказала вже сердито жінка, і в неї очі заблискали. Тим часом Настя, посилаючи сторожа то за тим, то за сим, була не дуже обережна в словах. Свирид не дуже то був прихильний до дячихи. І не то судив, не то ніби жалівся на неї, що вона часом за маленьку провину кричить на його, аж верещить на все подвір'я. А Настя, гордовита своєю міською просвітністю і міськими звичками, ставила себе безміри вище в усьому оддячихи і необачно кидала такі слівця, як репетя, хвойда, сільська шерепа, нечупойда. чупойда. Шерепа – це потвора. Нібито спочиваючи скривдженому Свиридові, а Свиридусі ці гострі прізвища передавав своїй жінці, а його жінка переказувала дяковій наймичці, своїй небозі по батькові. А репетлива наймичка небога все дочисте розказувала псаломщиці, ще додавала свого, по сільському звичаю, збільшувати усе удвоє або троє для красномовності і більшої поетичності своєї розмови по селянському звичаю. Вона зробила в душі й у таку направу, котра незабаром окошилась на Луці Корнієвича дуже погано. А Лука Корнієвич, нічого того не знаючи і не відаючи, сливе щодня або принаймні через день все ходив до школи скрипкою та нотами. «Будь ласкав, не ходити до вчительки сливе щодня!» «Сама вона приблуда в нас, якась київська репетя та чупойда, батько її кравець простих мугирів, а вона кирпугне передо мною та нехтує нас». Мугир це вайлувата неотесана груба людина. «А ти ще й догоджаєш її примхам, розважаєш її, даєш концерти на скрипці, не наче якийсь київський губернаторівні або князівні». А в Києві вона певно шила з папашею панам штани, або принаймні пришивала гудзики до штанів та до ширіньок паничівських та офіцерських шараварів та підшивала внизу холоші в штанях. Через кілька день наймечка знов розказала своїй хазяйці: нібито вона прочула від людей, як вчителька сміється та глузує із неї, і з матушки, і з писарші, нібито вона десь казала, що тут вони усі так спростились на селі, стали такими репетями, що одна хвойда сідає верхом на репетю без сідла. А друга чупойда підганяє качалкою репетю ззаду. А одна проява поганяє чупойду ззаду віником. А за нею шкотеляє друга проява, задравши хвоста вгору. А одна шерепа-відьма біжить за ними на слідці, тобто слідом в слід. І замітає помилом сліди, і поганяє батогом цю перезву, цей поїзд на відьомську лису гору. Перезва – це учасники походу, поїздки. «Яка ж це хвойда? Хто ж то та хвойда, що йде верхом на Лису Гору?» «Та кажуть, що та хвойда то ви», – наївно призналась дівчина. «Ото каторжні люди! А хто ж та репетя, що везе хвойду?» «Та кажуть, що то ви їдете верхом на писарчуковій жінці, а відьма, що поганяє сей поїзд мітлою?» то бусім-то наша писарша, бо вона дуже натуриста. Таке плетуть на кутку». Дівчина, може, й справді чула за це, але вчителька навряд чи вигадала б такий поїзд з своєї голови. Коли школи був клаптик городу, сукупного з дяковим огородом, отділеного тільки межею. Цей клапоть городу належався до вчителя, але ні один вчитель не засаджував і не засівав його, а віддавав сторожеві за службу йому. Свирид садив на цих грядках картоплю, бо грунт був піскуватий. Але дякова йоркширська красуня-свиня заласувалась з тією картоплею і, не вважаючи на межу, частенько рила сторожеву картоплю. За цю шкоду в картоплі в Свирида часто була спотичка з дячихою, війна від змагання й лайка. Свирид був трохи штукар, а його жінка-домаха так само була цікава на язик. І, мабуть, додала куті меду. Штукар – це жартівник, забавник, пустун. І вони, певно, вдвох і вигадали о той поїзд хвойди та репетій на гору, зловживаючи вчительчині необережні прізвища на сільських спрощених дам. свирид був облесливий вічі та підчий хвіст, а поза очі судив та обговорював вчителів та вчителюк таки добре на весь куток. Як псаломщиця почула це, то одразу так зобідилась та розсердилась, що аж скипіла. Вона не була навіть лайлива і ні на кого не кричала, як дуже розумна і поміркована людина. Але от цих чудних смішків вона одразу спахнула, бо ще й до того вона й досі кохала Луку Корнієвича і була ревнива на вдачу. Вона побігла в світлицю, кинула оком на стіну. Скрипки не було. Вона догадалась, де поділася скрипка. Лука Корнійович вигравав та виспівував романси з Настею. Це вже було смерком. Вже й світло засвітили, бо на дворі сутеніло. Вже й попоночіло. Ксенія загадала наймичці розтоплювати у печі та готувати вечерю. А Лука Корнієвич не вертався. Вона аж зуби стіпила, була ладна бігти в школу та загнати чоловіка додому, але вона була дерзка на вдачу. Здержала свій гнів і схаменулась у думках. Найбечка вже видоїла корову і цідила на цідилок молоко. Ксенія замісила тісто на коржі, щоб зварити різані галушечки на вечерю. Тільки що вона заходила скачати качалкою корж, як почула, що коло вікна хтось ступав важкою ходою і затупотів на східцях коло ганку. Ксенія впізнала ходу чоловіка і з качалкою в руках вибігла в темну прихожу. З опалу на силу налапала клямку в дверях на ганок, очинила двері і з нестямки та з опалу почала лупцювати качалкою Луку Корнієвича то по плечах, то по руках, куди влучала. Качалка потрапила по скрипці так, що аж скрипка загула, а струни, наче самі заграли у ривчасту, наче застогнали от болістів животів скрипки. Лука Корнієвичу стовпів здива. В його спочатку майнула думка, що в покої вшелепалась ватага замашкарованих волоцюг розбишак, котрі в той же час грабували по селах то євреїв, котрі купували на зруб ліси та ночували в куренях або в ядках у лісі, або нападали на доми священиків. Вшелепатися – ненароком потрапити. Ядка – це легка будівля для тимчасового користування, балаган. Повідка. В тому таки селі торік зимою з'явились на селі якісь ніби захожі старці і вештались по хатах та якісь прохачі, що йшли напрощу до Почаєва. Але восени посесора ні з цього, ні з того зайнявся вночі тік і здорова клуня, повна пашні і залізного хліборобського знаряддя. Потім через тиждень згоріла от підпалу пекарня і усі опрічні забудування у дворі. І тільки зостався непідпалений дім, де жив сім'янистий посесор, котрий згодом зараз збанкрутував і згоря застрелився. Лука Корнієвич обернувся і думав тікать та закричати гвалт на всю садибу. А качалка лупцювала його по спині і таки добре дошкуляла. Але він зирнув і побачив, що його гамселить не чоловіча постать, а жіноча. Він в одну мить стямкував, хто його лупить по спині, і кинувся до жінки, але вона так здорово вдарила качалкою по руці, що він аж крикнув, вхопився за боляче місце і упустив скрипку. Він таки якось вихопив качалку з міцних жінчиних рук і пішов у прихожу. «Чи ти здуріла, чи знавісніла, чи що?» Сказав він нишком до жінки в темній прихожій, щоб наймечка в пекарні не почула та не досвідчилась за цю смішну вихватку його ревнивої жінки, та й за саму причину тієї бійки – залицяння. «Отак буде тобі кожний раз, як ти будеш давати концерти своїй князівні. За це пам'ятай. Так кайся. Я довго терпіла, але у мене вже терпець увірвався. Це гарний сім'яни з тебе». Прошепотіла вона сливе йому на вухо і вскочила в пекарню, та й заходилася різати галушки на вечерю своєму зрадливому чоловікові. Неначе там у темряві нічого й не трапилось. Лука Корнійович вхопив кружку з холодною водою, закачав рукав сорочки на правій руці, вийшов на ганок і облив криничною холодною водою руку в двох місцях, де вже нагнало дві гулі пухлятини. І було знать два синяки от тонкої, але замашної качалки. Він вже більше не ходив до нас з скрипкою, бо рука була скалічена так, що він не міг не то що грати, але й помаленьку цигикат на скрипці, хоч у скрипки й зостався цілий живіт. Незабаром старші школярі зібрались до школи на науку. Само по собі, тільки ті, котрі бажали держати екзамен в комісії в Білій церкві на вільготу по військовій службі. Прийшов і отець Мойсей, поздоровкався з Лукою Корнієвичем, але він просив вибачить, що подає на привітання не праву, а ліву руку. «Чи це болячка, чи чирка нарядилась у вас на руці?» – спитав батюшка. «Де там чиряк? Це моя Ксеня побила мені руку качалкою, як я вертався ввечері від вчительки після співів, ще й заборонила мені співати з нею і навіть ходити до неї на одвідини в школу». Отець Мойсей зареготався на всю школу, бо таке смішне уявлення тієї сцени на ганку виникло в його думці. Неначе він уявки бачив, як Сеня лупить луку качалкою, ніби по коржеві. Псаломщик неначе заметився тим веселим сміхом і сам зареготався, пригадуючи ту сцену. Він з наївною щирістю розказував дріб'язки тієї події, того несподіваного випадку, та й сам сміявся, пригадуючи ту сцену, неначе він розказував не за себе, а за когось іншого. Батюшка реготавсь, аж сльози виступили з очей. «Та бачте, моя Ксенія – добра людина і хазяйновита, запопадна, але вона надто наважлива в усіх своїх вчинках», – сказав Лука. «Ще добре, що не кинулась на вас з мечем у руках, як кинулась і удив на Олоферна», – сказав отець Мойсей і знов зареготався. «Отже ж ви повинні радіть та звеселиться от тих синяків та виразок на руці, бо це ж знак, що Ксенія вас і досі гаряче і щиро кохає. Але ви більше нікому не розказуйте за ці синяки». Бо як дізнається за цей випадок Настя Легеза, то ще й нашу школу покине. А вона добре вчить школярів, нарешті сказав веселий батюшка. Але батюшка не втерпів і прийшовши додому, нишком розказав за усю ту смішну подію своїй надежді Орестівні. Ще й докладав, як злякався і щулився Лука. Матушка була так само весела на вдачу і, уявляючи собі ту іудив з качалкою в руках, реготалася так, що через одчинені в садок вікна її регіт пішов луною поміж старими грушами, а діти аж поспігали у кабінет, щоб дізнатись, що там трапилось таке смішне, що тато й мама аж по пару не знайдуть од сміху, так здорово чогось регочуться. Не давати по пару це не давати перепочинку, спокою. Це на селі Насті нема в кого й закохатись, хоч влюбляйся в парубка або в ті стовпи нашої брами, гарно помальовані, промовив батюшка. Або в крамаря нашого Аврума, бо він іще не старий, а з лиця гарний, додала жартів Надежда Орестівна. Але ж коло Аврума стоїть насторожі і удив з качалкою, як і коло Луки, сказав отець Мойсей. Незабаром після того Настя одвезла шість школярів на іспит в Білу Церпу, де вже з'їхалась комісія. Усі хлопці добре видержали той постриг на вільготу. Привізши школярів, Настя якось спитала в Луки Корнійовича, чом пак він не заходить до неї грати та співать? Та, бачте, це я теж заходився коло своєї роботи. Бо готуюсь здавати екзамен на диякона, то треба ж засісти коло книжок. Вчителька поняла йому віри, але важко зітхнула, дивлячись на його смирні, ласкаві, ясні очі. Вона от того часу впала в якийсь смуток і задумалась. Часом за обідом в отця Мойсея вона все заводила розмову, як бідній дівчині важко жити на світі, яка важка робота була для неї зимою. Мабуть, я довго не житиму і швидко умру. Таке щось важке та тяжке почувається мені на душі. Часто казала вона матушці, розмовляючи з нею на самоті. Ще що вигадайте, вам саме жити та радіть, а не смуткувати та важко зітхати. Та ще й весною в нас на селі, де все зеленіє та цвіте, аж очі вбирає в себе. Усе цвіте, це правда, але мені почувається, що я в'яну і мушу загинуть незабаром от важкої праці. От як поїдете до батька в Київ, то заспіваєте іншої, веселішої. Ви заниділи на селі просто нудьги за Києвом, бо ви міська людина і не призвичайлись до нашого сливе монастирського живоття. Ми на селах не живемо, а тільки животіємо, як на селі приказують. Одначе Настя, Утла. Та слабка на груди справді не наче перечувала заздалегідь близький кінець свого живоття. Вона вже не вернулася на своє місце. Їй вдалося зайняти місце вчительки в Києві, на передмісті. Але, прослуживши зиму в школі, вона весною почала кашляти сухим кашлем. Почала кородитися на слабкі з роду груди. Заслабла на чахотку саме тоді, як весною розпукались дерева в київських садках. Поїшно зацвіли вишні та морелі, а в легези в покоївку згасало живоття молодої Насті. Кородитися чи кородитися – це скаржитися, жалітися на біль, нездужання, кволитися. Перед зеленими святками її вже й поховали таки за її зароблені кривавицею гроші. Кривавиця щось нажите, здобуте тяжкою працею. 1912 рік. Київ. Читала Лілія Мироненко.